Франсуаза Саган Незнайомка Вона повернула на повній швидкості і зупинилася точно перед будинком. Приїжджаючи додому, вона завжди сигналила, завжди попереджала Девіда, свого чоловіка, що вже тут, хоча втім і сама не знала, навіщо. Сьогодні вона навіть замислилася, як і чому набула цієї звички. Зрештою, вони були одружені вже десять років. Десять років жили в цьому чарівному семіському будинку поблизу Ріденга. Тож, начебто, їй не було жодної потреби щоразу оголошувати ось так про своє прибуття батькові двох своїх дітей, своєму чоловікові, своєму потенційному захиснику. «Куди він подівся?» Сказала вона в тиші, що настала. Вийшла з машини і попрямувала до будинку широким кроком гольфістки в супроводі вірної Лінди. Лінді Фортман у житті не пощастило. У свої 32 роки після нещасливого розлучення вона лишилася сама, хоч і не без частих залицянь, але сама. І Мілісен потребувала всієї її доброзичливості, всього її запалу, щоб витерпіти з нею, як сьогодні, наприклад, цілу неділю за грою в гольф. Лінда не скиглила, але була жахливо апатичною. Вона дивилася на чоловіків, неодружених, зрозуміло, ті у відповідь дивилися на неї. І, схоже, все на цьому і закінчувалося. Для Мілісент, жінки, сповненою життя, чарівності та веснянок, особистість Лінди була загадкою. Часом Девіт із своїм звичайним цинізмом намагався пояснити їй, що до чого. «Вона чекає самця», – говорив він. «Вона така сама, як усі інші баби. Чекає самця, якого зможе прибрати до рук». Але це була неправда. І загалом-то грубо. В очах Мелісент Лінда просто чекала, щоб її хто-небудь полюбив разом з її млявою байдужістю і став про неї піклуватися. Утім, якщо подумати, Девід був дуже презирливий і різкий щодо Лінди та й більшості їхніх друзів. Треба б сказати йому про це. Не хотів помічати, наприклад, доброти цього товстого простака Френка Гарріса. Тюхтія, звісно, але такого щедрого, такого надзвичайно милого. У Девіда стало звичкою говорити про нього «цей тип бабій, та тільки без баб». І щоразу реготати над власним жартом. Немов це була неповторна дотепність Бернарда Шоу або Оскара Вальда. Вона штовхнула двері, увійшла у вітальню і на мить приголомшено застигла на порозі. Сюди були недопалки і відкриті пляшки, а в кутку валялися купою два зем'яті халати, її власний і Девіда. На коротку мить її охопила паніка. Вона хотіла повернутися і піти, нічого не побачити. Розлютилася на себе за те, що не попередила телефоном, мовляв, повернеться раніше. Не в понеділок уранці, а в неділю ввечері. Але тільки за її спиною вже стояла Лінда, округливши очі на білому обличчі та немов поперхнувшись. Тож їй потрібно було терміново знайти захист від цього, від чогось непоправного, що, напевно, трапилося в неї вдома. У неї? Взагалі-то у них, оскільки вона протягом десяти років говорила «наш дім», а Девід говорив просто «дім». Вона протягом десяти років говорила про зелені насадження, про гарденії, про веранди, про сад. А Девід протягом цих десяти років нічого не відповідав. «Але врешті-решт», – сказала Лінда, і від її верескливого голосу Мелісен пробрала тремтіння. «Врешті-решт, що тут сталося? Девід за твоєї відсутності вечірки влаштовує?» Вона сміялася. Здавалося, її це неабияк розвеселило. І справді, цілком можливо, що Девід, який позавчора поїхав до Ліверпуля, несподівано повернувся, провів тут ніч і пішов вечеряти до клубу. Це зовсім поруч. Тільки ось залишилися ці два халати, ці два похоронні обноски, ці два прапори майже безсумнівної зради. І вона здивувалася власному здивуванню. Оскільки Девід дуже гарний чоловік. У нього світлі очі, чорне волосся, тонкі риси і багато гумору. І все ж таки вона ніколи не думала, ніколи не мала ані найменшого перечуття, а тим паче ані найменшого доказу, що він бажав якусь іншу жінку, крім неї. Вона навіть знала це. Хоч і смутно, але напевно. Була в цьому абсолютно впевнена. Девід ніколи не задивлявся ні на яку іншу жінку, крім неї. Вона стрипинулася. Перетнула кімнату, взяла з кута обидва блюзнірські халати і швидко закинула їх у кухню. Дуже швидко, але все ж таки не настільки, щоб не помітити дві чашки на столі і трохи заблукалого масла на блюці. Вона квапливо зачинила двері, наче стала свідком зґвалтування. І витрушуючи попільнички, прибираючи пляшки і жартуючи, постаралася відволікти Лінду від її першої цікавості і посадити. — Це нерозумно, — сказала вона. — Але я щось сумніваюся, чи приходила прибиральниця наводити тут лад після минулих вихідних. Сідай, Люба. «Якщо хочеш, приготую тобі чашку чаю». Лінда сіла, затиснувши між колін руки з сумочкою. Вигляд у неї був пригнічений. «Замість твого чаю», – заперечила вона. як краще б випала чогось міцнішого. Ця остання партія в гольф мене доконала». Тоді Мілісен повернулася на кухню, уникаючи дивитись на ті дві чашки. Схопила кілька кубиків льоду, пляшку Бренді і повернулася з усім цим до Лінди. Вони сіли один навпроти одного у вітальні, у цій чудовій вітальні з меблями з бамбука та візерунчастого джерсі, який Девід привіз невідомо звідки. Кімната знову набула, якщо не людського, то принаймні буржуазного англійського вигляду, і через засклені двері було видно, як вітер гнев язи, той самий вітер, що змусив її годину тому покинути поле для гольфа. Девід у Ліверпулі!» – заявила Мелісент і раптом усвідомила, що говорить тоном, який не допускає жодних заперечень, наче бідолашна Лінда була здатна їй суперечити. «Ну так!» – піддакнула Лінда попереджувально. «Знаю, ти мені казала!» Тут вони разом подивилися у вікно, потім на своє взуття, потім в очі одне одному. Щось починало пересилювати в душі Мілісент. Щось на кшталт вовка, лисиці, загалом якогось дикого звіра, який завдавав їй болю. І цей біль дедалі посилювався. Вона відсорбнула великий ковток Бренді, щоб заспокоїтися, і знову зазирнула Лінді в очі. «Гаразд», – сказала вона собі. «У всяком разі, якщо це те, що я думаю, і якщо це те...» «Що подумала б або могла подумати будь-яка логічна людина, це в усякому разі не Лінда. Ми разом провели вихідні, і вона налякана не менше за мене. Навіть, як це не дивно, більше за мене». Оскільки в голові Мілісент думка про Девіда, який приводить жінку в їхній дім, чи то діти, чи то ні, думка про Девіда, який приводить сюди цю жінку, і пропонує їй, її, її домашній халат залишалася абсолютно неймовірною. Девід не дивився на інших жінок. Утім, Девід узагалі ні на кого не дивився. І це ні на кого раптом задзвоніло в ній гонг Це правда. Він ні на кого не дивився. Навіть на неї. Девід уродився красивим і сліпим. Звісно, після десяти років було цілком природно, майже більш ніж пристойно, що їхні фізичні стосунки практично звелися до нуля. Звісно, було природно, що після закінчення всього цього часу не також й багато лишилося від того пристрасного, палкого і такого неспокійного молодого чоловіка, якого вона знала. Та все ж було майже дивно, що цей вродливий чоловік цей такий чарівний, сліпий. Мілісент, запитала Лінда, що ти про все це думаєш? Вона зробила рукою круговий жест, щоб підкреслити безлад, що їх оточував. А що, по-твоєму, я повинна думати? Сказала Мілісент. Або місіс Брікс, прислуга, не приходила в понеділок прибирати будинок, або ж Девід провів тут вихідні з якоюсь шльондрою. І вона розсміялася. По суті, вона навіть відчула полегшення. Проблему чітко визначено. Все просто. Цілком можна посміятися з доброю подругою з того, що їй зрадили. І що це раптово відкрилося через надто сильний вітер, який завадив грів гольф. «Але», – сказала Лінда, і теж засміялася, але що ти хочеш сказати? З якою шльондрою?» Девід увесь свій час проводить із тобою, твоїми дітьми і вашими друзями. Не дуже уявляю собі, як би він міг викроїти час на справжню шльондру». «Ох!» – вигукнула Мілісент, засміявшись ще сильніше. І вона справді відчула полегшення, сама не знаючи чому. «Може це помила або Естер, або Джейн? Подизнай!» «Не думаю, щоб якась із них йому подобалася». Заперечила Лінда майже сумно і зробила рух, щоб підвестися, що майже налякав Мілісенд. Та годі тобі, Ліндо!» сказала вона. Навіть якщо ми по вуха в адюльтері, ти чудово знаєш, що драма ми з цього не зробимо. Ми з Девідом уже 10 років як одружені. У кожного з нас було кілька випадків, але на цьому драма і закінчувалася. Знаю, відгукнулася Лінда. Усе це не надто важливо. Знаю, але воліла б піти. Хотіла б повернутися в Лондон. Ти ж не надто любиш Девіда, чи не так? На секунду в очах Лінди промайнуло заціпеніння, яке одразу ж змінилося чимось на зразок теплоти, ніжності. Та ніж, я дуже люблю Девіда. Я з ним познайомилася в п'ять років. Він був найкращим другом мого брата, витоні. І після цієї дурної, незначної фрази Пильно подивилася на Мілісент, наче сказала щось украй важливе. Гаразд, сказала Мілісент, тоді не розумію, чому ти не хочеш пробачити Девіду те, що я сама готова йому пробачити. У будинку і справді безлад, але я волію залишатися тут, а не повертатися в цей пекельний затор аж до Лондона. Лінда взяла пляшку Бренді і налила собі величезну, принаймні на погляд Мілісент, порцію. ти з тобою дуже милий!» – зауважила вона. «Ну, звісно», – погодилася Мілісент цілком щиро. І справді, він чоловік ввічливий, часом сповнений уяви і, на жаль, найчастіше практично неврастенік. Але про це вона Лінді не збиралася розповідати. Не збиралася розповідати їй про Девіда, який цілими днями лежав у Лондоні на дивані, відмовляючись виходити. Не збиралася розповідати про жахливі кошмари Девіда. Не збиралася розповідати про маніакальні телефонні дзвінки Девіда якійсь діловій людині, чиє ім'я вона навіть не могла згадати. Не збиралася розповідати про спалахи гнів Девіда. Варто було комусь із двох дітей не скласти іспит. Не збиралася також розповідати Лінді, що Девід міг бути огидним, коли справа стосувалася меблювання, картин. Або до якої міри Девід, завбачливий Девід, міг інколи забувати про свої зустрічі, зокрема із нею. Або в якому стані часом повертався. Не могла також розповісти Лінді, як одного разу в дзеркалі помітила на його спині відмітини. І при цьому простому спогаді щось похитнулося в ній. Її стриманість англійки, пристойної жінки. І вона спитала нарешті. Почула, як запитує. Думаєш, це Етель чи Памела? Бо зрештою у нього практично не було часу бачити інших жінок, крім цих двох. Жінки, навіть ті, що вдають із себе безкорисливих коханок, котрі живуть у тіні, все ж таки потребують певного часу від чоловіка, якого кохають. І якщо в Девіда щось і було, то лише щось грубе,